Kaj, okay, torej pozdravljeni na petem predavanju v okviru Rozine šole delovskih pravid za mlade. Tokrat z veseljem med nami pozdravljamo dr. Lilijano Burcer s predavanjem temeljna podmena kapitalizma, pozasebljene reproduktivnega dela in kategorično pogospodinjenje žensk. Tisti, ki spremljate delo, pisanje ali aktivizem Milijane, veste, da se ukvarja zelo intenzivno S feminizmom, da je ena iz največjih strokovnjakov na področju <totim> socializma. Tako <totim> no, da, res, nam veliko veselje, da danes pod nami lahko gostimo. Drugače je profesorica na filozofski fakulteti, profesorica ameriške in angliške knjižnice 19. in 20. stoletja. V neoliberalizmu šlo vse. <totim> E, tako da vidimo, da je ne, prvo, prvi e, diapozitiv, restauracija kapitalizma, repatriarhalizacija. E, verjetno so v, večina predavanja dotikala tega, kakšne spremembe e, je primeso druge družbeno politično ekonomski sistem. Uh, in kaj se dogaja v drugih državah po Evropi, je verjetno nekaj podobnega. Nekaj okay. tudi tega, ja. če pravim. Se pa zelo lepo povabljeni uh, k sodelovanju, ne, na vprašanjem. Vi lahko potem intervju z njim naredite ali pa si iz njega zapisujete. <laughs> ja, tako da izvolite. Uh, povabljeni ste s komentarji in z vprašanji, lahko tudi vmes, če vas kaj zanima, da se potem stvar bolj razširi in tudi poglobi na licu mesta, da niso samo, recimo, mogoče samo floskole ali pa parole. Tako, jaz imam zdaj pripravljenih 20 strani, bo treba zdržati, bomo, <laughs> v redu. In če bo prehitro, mi tudi povejte, malo bom brala, malo pa potem, ko bom prišla v gladiatorsko formo, bom pa verjetno tudi komentirala <laughs> še kaj drugega. Torej, osnovno vodilo današnjega predavanja je malo primorskega akcenta, tudi tako, da se lepo spoznavajo različni deli. Torej, osnovno vodilo predavanja je, da so bile države vzhodne Evrope v zadnjih 20-ih letih vključno z Jugoslavijo podvržene sistematične reprterizacije družbe. In to se po eni strani kaže v oživljanju in krepitvi starih tihotomij javnega in zasebnega in v vzniku, prodoru izrazito konzervativne ideologije v družini in spolu, ki ni stvar kulturologije, ki ni stvar samo predsotkov, ampak to zdi se, da gre za navidezno preživele konzervativne ideologije, ki pa dobivajo svoje nove preobleke in seveda te so inherentne kapitalizmu oziroma temu, kar imenujemo kapitalistični patriarhat. To vam potem še razložila. Torej, cilj tega procesa je vse bolj sistematično izključevanje žensk iz javnega ekonomsko-političnega prostora in na njihovo ponovno različno stopensko potiskanje v umetno izolirano zasebno sfero doma. V našem prostoru to poteka postopoma. Mi tega ne čutimo tako sunkovito in šokantno, kot je recimo to potekalo na polskem, kot je potekalo v češko-slovaški, kot je potekalo tudi na mačarskem, ker je bil uporabljen malo drugačen pristop in to bom tudi kasneje. Ampak gre za različno stopensko potiskanje žensk v umetno izolirano zasebno sfero doma. Namreč, zakaj iz tega izhaja ponovno vplevanje po nič več kolektivizirane, torej individualizirane skrbi za otroke, starejše in boljehne in ti procesi po žensk in posledišnjo repatrializacije vodijo okrčenje in odzemanje temeljnih ekonomskih in socialnih privic, ki so jih ženske poznali v socializmu. Namreč ti procesi repatrializacije temeljijo na strukturno prisilnem umjeku žensk, predvsem mater iz formalnega trga dela in se v najboljšem primeru iztečijo v ponovne delne ali vse bolj prekinjene pripoščenosti van. In posledica tega je seveda močno okrnjena ali popolnoma izbrisana ekonomska samozadostnost in s tem tudi osebna avtonomnost žensk. To pa jih posledično in zato govorimo o repatrializaciji, postavlja za delno, ali popolnoma odvisne od drugih družinskih članov, s tem pa naravno socijalno brezpravnih in politično razveljavljenih drugorazrednih državljaka. Kot sem rekla, pri nas mogoče mi tega še ne občutimo v tako Kaj Slovenija ali pa Banana Republika Slovenija je pač zadržala določeno stopnjo emancipacije iz socializma v smislu, da je to mini republika, ki ima 88-procentno stopnjo zaposlenosti žensk skoraj da za polni čas, kar je glede na ostale države vzhodne Evrope, glede na to, kaj so prestale. Popoln absoluten fenomen, in je tudi fenomen, glede na ostale države v Evropi. To bom tudi razočila. kasneje. Razlika v plačah, torej ta gap moški ženske je 2% na evropski ravni, je 29% razlika. In to bom tudi razložila. Torej, to je še vse dediščina socializma, ampak dogajajo se tudi te strukturne spremembe. Najprej bi želela uresreti nekaj osnovnih istočnic, da razumemo spreko kapitala in patrihata, tako da bom malce in historicizma in potem prejdem na to analizo. Najprej bi rada izpostavila, da v nasprotju s splošnim liberalnim prepričanjem, ki se je res v zadnjih 20 letih zasidrlo pri nas, patrihat in kapitalizem nista medsebojno ločena sistema. Ne gre med medsebojno ločena sistema, tudi nista naključna pojava, ker naj bi patriarhat po tej zahodnoevropski liberalni uvoženi ideologiji predstavlja zgolj nekakšno vzporedno obstoječi in s kapitalizmom le občasno prekriven ali le občasno dotikajoč se fenomen. Namreč, kot kaže zgodovina, sta kapitalizem in patriarhat medsebojno strukturno zraščena in medsebojno strukturno pogojena pojava, institucionalni patriarhat namreč, tako kot rasizem, predstavlja eno od operativnih temeljiv, enega od osrednjih operativnih temeljev ali strukturnih značilnosti kapitalizma. Je namreč neposredno povezan z akumulacijo zasebnega kapitala in izhaja, ta seveda izhaja med drugimi iz različno podplačene ali neplačene in hierarhično segmentirane delovne sile. Institucionalni paterhat, kot bom pokazala kasneje, igra pri tej akumulaciji eno od ključnih vlog. Torej, tu ne gre za navidezno dotikajoč se sistem ali pa usporeden ali pa ločen sistem, ampak gre za integralni pod sistem. Torej, kapitalizem paterhat nista dva ločena sistema, ampak je paterhat pod sistem kapitalizma kot takega. To je bilo temeljno zgodovinsko znanje, ki ga je premogla vsaka socialistična, komunistična miselnost. Torej, že od 20. let 20. stoletja dalje je bilo to konkretizirano in utrjeno. Od tega danes ne vemo nič več. Dovesedno vse se je porazgopilo, zato mi dovolite, da nekako. To najprej dodelam oziroma izpostavim. Torej, to predavanje danes se stoji najprej kratek pregled sprega kapitalizma Paterhata, potem pridobitve socializma in nazadnje zdrs v kapitalizem, ter seveda po gospodinjenje nežensko. Torej, mi vemo, da Paterhat v Evropi ne ponuja posod drugot, ja seveda obstavil že pred kapitalizmom. Zdaj pa še nekaj. Jaz nisem tak tip feministke, ki, bi, nis, najlažje je govoriti o moških napram ženskama oziroma ženska napram moškim. To je zelo lahko in pravzaprav se nič ne naredi, ker ne razumemo sistemskih in strukturnih vzrokov, ki nastavljajo določene pozicije, iz katerih izhajajo potem tudi hierarhične razlike. Torej, to niso neke razlike, ki izhajajo iz biološkega spola, ampak izhajajo iz strukturnih nastavkov in seveda delovanja Kot Liberalni feminizem je, bo vedno govoril samo o teh skupinskih nasprotij, pri čemer bo esencializiral identitete ljudi in jih tako umetno so postavljajo v navidezno popolnoma homogene skupine, ki naj bi stali drug drugemu. Liberalni feminizem izgublja pogled nad sistemsko strukturo, zato ker vse zvaja na individualne, ne medsebojne konflikte in jih posledično celo biološko deterministično okarakterizira, čeprav naj bi se s In ne iz tega potem izide, da se izjede samo to, da se ukvarja s konstrukti femininosti in maskulinosti, ne ukvarja pa se s pojmovanjem sistema kot takega in izpred, izpred svojega zornega kota izpušča politično-ekonomski sistem. Zato liberalni feminizem seveda ni nevaren in je pravzaprav etabljeren feminizem kapitalističnega reda, povedano zelo preprosto. Torej, Torej, in tu ne govorimo o večno obstoječem patrihatu, kot seveda to počne dolo, ta vrsta feminizma, ampak govorimo o relacijskih odnosih in spremljivih, družbeno spremenljivih postavkah, ki pa niso usidrene v vseh kulturah. Liberalni feminizem je eurocentričen in zato govori potem o patrihatu kot nekakšno večno obstoječem sistemu, kar tudi gleda samo določeno zgodovino ali pa aspekt Evrop, evropske zgodovine. Torej, um, patrihat je, torej, sicer v Evropi obstajal že pred kapitalizmom, vendar je bil industrijski kapitalizem tisti, ki je zahteval in je tudi sam preoblikoval na novo utrdil patrihat sebi vprit. Upljal je namreč tako imenovane nove patrihalne strukture in ideologije. Industrijski kapitalizem je najprej upeljal institucijo nuklearne patrihalne družine. To pomeni, da se poprej um, ložna zložin To pomeni, da se, da se je poprej razve, razvejena družinska skupnost, kjer je šlo za tako imenovani. Um Paternalistični se skrči. pokrči se samo na dva elementa, dve noti in po, poante tega je, da razpršena reproduktivna gospodinska dela, ki so bila prej razpršena na zelo razverno ekstenzivno družinsko skupnost, se sedaj skoncentrirajo v eni sami ženski v ozadenskem, kot ozadenska podpora. Torej, tu je institucija nuklearne pa družine in iz tega potem izhaja tudi hranitevski model, torej, ta pital na javno produktivno in zasebno, tako imenovano reproduktivno delo in iz tega izhaja tudi doktrina dveh ločnih sfer, torej, zasebne in javne domene. Ti, sve, ti dve sferi sta neposredno oziroma oblikovanje teh, teh dveh sfer, kot jih poznamo danes, sta neposredno povezani z nastopom industrijskega kapitalizma. Uh, torej, pri tem je šlo za umetno uh, cepitev poprej, torej, notno politično ekonomskega prostora na dvoje ločenih torej, javno in zasebno je ločeno, je umetnoločeno, v bistvu pa gre za medsebojne so odvisne in pretočne kategorije, torej, pretočne kategorije različno postavljenih oblik dela, torej, tega, kar je bilo ponovno definirano kot osko produktivno delo, ki je zajemelo posveje industrijsko ali pa tudi kmečko mestno delo, In iz tega sistema navidezno odvojenega in v zasebnost potisnega reproduktivnega dela, torej delo, ki je povezano z regeneracijo z vsak danji življenjski potreb, skrbstvo, varstvo, oskrba. Ko je bilo to delo torej izločeno iz nekdaj skupne druži, ekonomsko-družinske produktivne enote in ko je bilo potisno v zasebnost, je bilo onevideno In, in ker je bilo sedaj izločeno, tistega, kar je bilo osko definirano kot produktivno delo, je bilo samo tudi označeno kot neproduktivno, čeprav je seveda še kako eh, zelo pomemben končni produkt tega dela je pravzaprav generacija oziroma vzpostavljanje človeka kot samega, ampak bilo je eh, ravno zato, ker je bilo umakljeno v zasebno sfero, ovrednotno tudi kot ne delo in kot neproduktivno delo, čeprav seveda to ni, ima svoj produkt daljnosežni produkt. Torej, to, ta ločitev je potekala na osnovi posodobljenih konstruktov maskulinosti in femininosti in zato je obveljalo, da naj bi ženske na podlagi pripisanim jim atributom femininosti in domnevne zlitosti z naravo po teh atributih femininosti naj bi to delo opravljale samodejno iz gole ljubezni. to torej, je povedano drugače, s tem, ko so bile ženske ideološko na podlagi konstruktov femininosti predstavljene v polje narave, Vkrati so bile tudi reducirane neravn reproduktivnega dela, ki naj bi se ga upravljalo zgolj v domnevni zasebnosti doma. Je bilo mogoče tudi to naloženo in vzgojno skrbstveno delo, kot tudi v gospodinstva, redefinirati kot nepravo delo, kot neproduktivno delo, ki naj ne bi zahtevalo poplačila. Torej, procesi repatriarizacije oziroma ponovnega po na žensk so sestavni del, akumulacije kapitala, kako in zakaj. Torej, če je za socializem veljalo, da je vizijo prvične družbe gradil na emancipaciji žensk in s tem odpravi institucionalnega petrahata in to pomeni odpravi hraniteljskega modela, In iz tega izhajajoče ekonomske odvisnosti žensk in seveda spremljajoče delitve na cesebno neplačano reproduktivno delo in javno-mezno produktivno delo, kapitalizem to delitev ponovno vrača v jedro družbenih odnosov. To je osnovna premisa. Zakaj? Socialno-reproduktivno delo seveda ni ključnega pomena le za obstoj človeštva, ampak tudi in predvsem za izoblikovanje in vzdrževanje obstoječe in bodoče delovne sile. To so nekateri osnovni aksilni. In zato kapitalizem eh, poglablja konstrukte femininosti in maskulinosti in zato kapital namirno redefinira skrbstveno, vzgojno in druge oblike reproduktivnega dela kot vrsto nepravega dela, ki zato posledično naj ne bi zahtevalo plačila in zato ne bi to delo v čim večji meri tudi ostalo v zasebni sferi, kamor je strukturno potisnjeno. Torej, poantajo temu, da se na ta način se to ločevanje javnega zasebnega in ločevanje vrst dela, potiskanjem dela na osnovi določenih konstruktov in infrastrukturne nepodpore da se na ta način lasniki kapitala izognajo finančnemu vložku, ki je seveda potreben za reprodukcijo lastne delovne sile. To torej, je povedano drugače, lasniki kapitala se na podlagi individualizacije in redefinicije, družbeno-reproduktivnega dela kot zasebne problematike izognejo lastni družbeni odgovornosti in s tem seveda lastnim izdatkom sicer nujno potrebnih za oblikovanje in vzdrževanje njihove trenutne in bodoče delovne sile. Povedano zelo preprosto, čim večja je stopnja gospodinjenosti žensk, večja je akumulacija kapitala, ker seveda kapitalu ni treba od profite ali pa od presvajanja presežka dela, od pa določen delež tudi za reprodukcijo. Večji je gradež, preprosto povedano. Upam, da je to, mislim, tu nimamo, tu ni treba, da operiramo za ne kakšnimi marksističnimi aksiomi, če lahko povemo zelo preprosto. Uh, torej, um, torej, s tem prenosem, skrbcenih in sebesnih funkcij na ramena in Zato nuklearna patrihaljna družina, zato hraniteljski model, ker to je idealen model to vrstega pozasebljanja in hkrati akumulacije kapitala. Torej vsa reproduktivna dela se skoncentrirajo v eni ženski, ki do, da postane glavna službenja te skupnosti. Njeno reproduktivno delo neposredno subvencionira lasnike kapitala. Navidezno zgleda, da je odmaknjena v zasebno družinsko skupnost, ker je moški tisti, ki ima edini klasičnih renditeljskih modelih, dostop do mesnega dela in se tem tudi dostop do financ. Ona pa nudi vso gospodinsko in oskrbovalno delo, pa zameno za delež, ki ga potem recimo partner odstopa od tako imenovane družinske plače. To je zelo majhen delež v primerjavi se tistim, kar bi kapital moral, kapital moral sam plačati, če bi se to delo, ki je raznovrstno opravljalo že na samem neformalnem trgu kaj šele na formalnem trgu, zaščiteno s kolektivnimi pogodbami in seveda z vsaj minimalnimi plačami. Upam, da razumete, kaj to pomeni. Ena ženska pravzaprav opravlja celo vrsto najrazličnih reproduktivnih dejavnosti, ki zahtevajo različne znanja in tudi um, pravzaprav različne spretnosti. Zato je to tudi um, gospodinsko delo, če ni podružbljeno, je 24-urno delo. Torej, um, In zato lesniki kapitala, torej ženskem na osnovi konstruktov femenilnosti, tudi naloženo produkcijo in reprodukcijo delovne sine, ne priznavajo kot vrsto družbeno-ekonomske dejavnosti, načrtno jo mistificirajo, jo predstavljajo kot del osebnih storitev. In to je ta individualizacija in privatizacija. Privatizacija v smislu potiskanja v zasebnost. Torej, naj bi šlo samo za osebne storitve, ki naj bi ženske upravljale po naturi iz ljubesti. Um, to seveda še ni vse. Zato, ker ženske v kapitalističnem patriarhatu ki so definirane, primar definirane primarno kot zasebno oskrbovalke in serviserke, so istočasno pravnavane tudi kot ekonomsko odvisni subjekti. To je seveda pa ni strani perverzno, že iz tega naslova, kar žensko upravi toliko več dela, krati resnično upravlja neke vrste produkcijsko delo, v zameno za oskrbovanino recimo od plače hranitelja, v istočasno pa je pravzaprav Definirana kot ekonomsko odvisen subjekt za vso ogromno ö, količino dela, ki jo opravi. Torej, njeno delo neposredno subvencionira moža kot delovca in seveda lastnike kapitala Kaj? zakaj. Avtonomija človeka oziroma avtonomija v teh klasičnih rediteljskih modelih, in bom povedala, kako se je na Zahodu to samo moderniziralo in zakaj je to potem tudi pri nas ta transplantacija, zelo nevarna. namreč avtonomija moškega kot delovca v teh klasičnih pa terhalnih paradigmah ni samo narojena. Odvisna je točno od tega oskrbovalnega dela, ki je upravljeno v ozadju, ker je to tisto, kar mu, daje potem, kar mu omogoča, da se prav se prodaja na trgu dela, omogoča mu avtonomnost. Torej, kapitalu ni potrebno skrbeti za njegovo tekočo reprodukcijo, hkrati je to že nahranjeno, zlikano, oskrbovano telo, kako naj vam rečem drugače. Preprosto povedano, lesnikom kapitala, kapitala ni treba Uh, prat uniform, ni treba um, um, tudi lahko meni se, ni treba odpiriti in tako dalje. To je zdaj malo karikaturno, ampak želim ponazoriti, zakaj gre. Torej, um, uh, uh, njihovo, v zgodovini kapitalizma je to pomenilo, da so tudi Ob vstopu na trg delovne sile, ker so bile ženske definirane primarno kot zasebne reproducentke, so bile še vedno tudi obronavne, kot zgolj gospodinje oziroma ženske, ki delajo zunaj doma. Poglejte to sintagno. Ženske, ki delajo tudi zunaj doma. Torej, v bistvu to pove, da primarno mesto je gospodinsko oziroma reproduktivno znotraj doma in da to, kar ženske delajo, je kot nekakšen dodatek, to sploh ni primarna uloga. Torej, ko so bile teh, obstop na trdelne sine, so bile ženske še vedno primarno obravnavne kot zgolj gospodinje in matere žene, torej kot zunaj doma dodatno zaposlene žene. In v skladu s to ideologijo je zaposlitev ženske in njeno Je ni bilo označeno in posledično obravnavano kot enakovredno in komplementarno dohodku moškega. Na mesto tega je bilo obravnavano in zato je bilo tudi avtomatično izplačeno, kot zgolj dopolnilni, torej neenakovredno, ampak zgolj dopolnilni in podporni dohodek tistemu, kar naj bi zaslužil moški, ne glede na njegov dejanski zaposlitveni status in ne glede na dejanski um, zakonski ali pa partnerski status ženske. Torej ženske se je apsolutno kategoriziralo kot tiste, ki so dodatno zaposlene, zato jih ni treba polno plačati, ker itak naj bi se že na a, dohodek, glavni osrednji družinski dohodek moškega. Iz tega izvira še danes, že v 80-ih letih recimo v ZDA, ste imeni časopiste kolumne, kjer so najrazličnejši creatures, razlagali, kaj razlagali, da ženske res ni treba plačati, si to porabijo samo itak za uh, kozmetiko in tako vse ostalo, pa imajo že doma uh, v bistvu uh, to, kar jim dajemo, je itak darilo, tudi, če jim dajemo, samo drobiš za njihovo delo. To besedno tako. Torej, to je bilo zelo jasno. To se danes malo drugače skrivao. Torej, ženske so bile obravnavane na kvečemu kot sekundarna pomožna delu nasina in iz tega tudi izhajajo, da so ženske za svoj delo v kapitalističnih sistemih, ki vedno slunijo na hraniteljskih modelih in se pojavljajo v različnih posodobljenih preoblikah še vedno plačene drastično manj. Liberalni feminizem vam ne bo povedal, zakaj. Liberalni feminizem bo samo primeril statistike in se bo čudil oziroma bo rekel, ženske so še vedno diskriminirane. Ne bodo pa rekli, zakaj in kako, ker je treba seveda razgaliti sistem je torej, zapustitev in dohodek ženske v novodobnih kapitalističnih sistemih, kjer nastopijo večinoma kot delavke za polovični delovni čas, se tako še vedno opravnava le kot dodaten prispevek oziroma kot dopolnilo ko že obstoječemu družinskemu dohodku. Torej, na zahodu se je hraniteljski model posondobil v tem smislu, da nimamo nujno več tega klasičnega hraniteljskega modela, imamo pa, je tako imenovani vani 1,5 model, kjer se ženski Pripuščene tretjelevne sile v, največkrat v obliki dela za polovični delovni čas. Kako je to hudo, vam lahko pokažem na primeru Eurostata, to je recimo 2010. Na nizozemskem tista najdaljša plava črtica, torej je 75% vseh zaposlenih ženske zaposlenih za polovični delovni čas, je, ki je F5, TNA. Famozna švedska, famozna norveška skandinavski model, tam je od 35 do, oziroma na finskom sicer 15, ampak dostih pa tudi ne dela, ko imajo otroke. Torej, imate stopnjo dela za polovični delovni čas, na švedskem skandinavskem modelu se giblja okrog 40%. Torej, res govorimo o posodobljenem hranitelskem modelu, česar vam seveda uradna trubina ne bodo povedala, ampak vam bodo raje rekla, zgledujte se po skandinavskem modelu. Torej, ta politika ženske umetno marginalizira in izključuje. Upam, da je sedaj ta nastavek jasen, da tu gre za zelo strukturno marginalizacijo in izključevanje. Torej, odriva jih na rob kot le pomožno in posrediščno še dodatno pocenjeno delovno silo. V kapitalističnem patriarhatu so ženske konstruirane kot sekundarna, pomožna, dopolnila delovno nasila, dvakratno plačne manj. Torej, to jih vse skozi potiska tudi v podrejeni pložaj, ker jih postavlja za finančno nesadostne no, in torej od partnerjo odvisne in neenakopravne subjekte. Tako se ustvarjajo neenakosti, tako se nastavljajo neenakosti in ne obstajajo same po sebi. In ta politika v kapitalizmu tudi nastopa kot sestavni del izkorščevalskih odnosov, torej kapitalizem prezitira na strukturnem izkorščenju različno segmentirane in hierarhično poprostene delovne sile, vendar ima pri tem prav zaradi prenosa bremena in stroško socialne reprodukcije izključno v individualizirano zasebnost doma in skladu s konstruktiv femininosti in ramena žensk, na ženske drugačne učinke, kot jih ima za moške. Torej, na eksploatacijski lestvici jih tako razvršča različno in še nižje od moških na podlagi tega, kar sem tukaj le zelo nakratko schematizirala. In to kapitalizem počne prav tako, torej, da ženske kot skupino in zapira v strukture hraniteljskega modela institucionalnega patriarhata, ki jih tudi iznuje po akumulaciji zasebnega kapitala, neprestano posodablja, jih na novo osiljuje in tudi naturalizira. To bom sedaj še podrobneje razložila, ampak v navezavi za nečim drugim, torej socializmom. In sicer socializem je Ravno v tem pogledu pomenil pomembno, zarezo pomembno, pomenil je sistemski odmik od hraniteljskega modela in s tem institucionalnega patriarhata. Torej, uveljavil je drugačen pogled na identiteto, na vlogo žensk in iz tega je izhajala tudi drugačna oblika ekonomskega in socialnega državljastva za ženske, ki jim je tudi omogočila drugačne možnosti delovanja in samoresničitve. Socializem je razkoril in spodkopal Paterharno institucijo hraniteljskega modela in se tam seveda neposredno delno ali popolno od ekonomsko odvisnost žene od partnerja. Torej v skladu s socialistično politiko, ki je že v osnovi spodbujala splošno zaposlenem za vse, kajti obstajala je tako imenovana pravica do dela. Torej pravica do dela je pomenila, da ne dela en človek za tri in je plačan za manj kot enega, ampak da dela vsak za. Da enega in iz tega izhaja pravica do dela. Torej, v skladu s socialistično politiko, ki je že v osnovi splošno zaposlenost in je dajala poseben povdarek ženski emancipaciji, so ženske prvič dobile pravico da zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. To je navidozno nekaj, kar mi dan današnji jemljemo za samoumevno. Torej, s sa polnim delovnim časom In zakaj je bilo to pomembno? Zato, ker so iz te vrste zaposlitve izhajale pomembne individualno izpeljane, uveljavljene pravice do socialnega, zdravstvenega, pokojninskega zavarovanja, torej celostne individualno zastavljene privice, nepoljubične kot recimo iz dela za polovični delovni čas ali pa neobstoječe. Delo za polovični delovni čas v določnih paketih, recimo v ZDA, nuj, ne prinaša nujno tudi zdravstvenega zavarovanja, ne prinaša tudi socialnega zavarovanja. V Kanadi recimo delo za polovični delovni čas za ženske pomeni, da vi nimate, če ste odpuščeni, nimate nadomestila za brezposobnost, kar pomeni, da ste implicitno takoj odvisni od nekoga. Torej, gre za individualno uveljavljene pravice do socialnega, polne pravice do socialnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. In to pomeni, da so ženske v socializmu kot polno zaposlene delovke in matere postale torej upravičene do različnih socialnih transferjev na individualni osnovi. Nič več v odvisnosti od zaposlenega moškega, kot je to veljalo na zahodu. Da vam malo, povem, vam malo povem, kako je to bilo in kako še vedno je, recimo na nizozemskem. Uh, kar se tiče uveljavljenja nadobestila za presposnjene, so na nizozemskem so poročene ženske to pravico pridobile še leta 1985, torej 1285. Poprej, ta pravice niso imele, torej, če so jih odpustili, se je samo umevno da se bodo nasnovile na dohodek moškega. Uh, to pravico do nadobestila za brezposnjnosti pred letom 1985 pa so imele neporočene ženske in vsi moški. Torej vam to nekaj pove. Um, torej, v bistvu Potem po letu 1985 so recimo bile ženske na nizazemskem uh, formalno izenačene pri uveljavljanju teh pravice z moškami in neporočenimi ženskami, vendar so bile hkrati istočasno podvržene tako imenovanemu dohodkovnemu testu, kar pomeni, ali pa cenzusu, kar pomeni, da še vedno niso bile upravičene do te pravice avtomatsko, ampak, če je bil dohodek moškega v družini nastavljen na določen limit, še vedno niso bile upravičene do tega nadomestila. Zato govorimo o individualnih pravicah, torej delo za nedoločen in polni delovni čas in iz tega pomembno izpeljane individualne socialne pravice in individualni transferi. Vam povem še kaj druzga. Švedska Švedska. Um. To je šele peta stran. Torej, Švedska, recimo, drugi način uveljavljanja institucionalnega hredniteljskega modela je bil sistem obdavčanja. In sistem obdavčanja ni bil individualen, ampak je bil pretežno skupen. To pomeni, da je bil skupen družinski dohodek, obravnavan kot tisti, ki je podrejen osnovnemu censusu, In če so pari uveljavljali skupen, kako najrečem, skupno, skupni davek, So, je bila postavka nižja. Če so to uveljavljali individualno, je bila postavka višja za tistega, ki je imel nižji dohodek. Če pa je bilo obratno, pomeni, da je v bistvu profitiral tisti, če je šlo za skupno obdavčitev, ki je imel višji dohodek, zato, ker se, če se je dalo nižji dohodek in višji dohodek skupaj, se je to uravnotežno in v bistvu je tisti za višjim dohodkom plačal nižji dalek. In to je pomembno, da se je na ta način, zelo osimplificiramo, ampak na ta način se je v bistvu uspodbujalo samo delo za polvični delovni čas med ženskami, iz česa so potem izhali domnevno takšni, takšni, takšne davčne vležave, ampak to so bili in še vedno so, recimo Švedska je potem tudi prišla na individua, individualni model obdavčevanja, vendar je še vedno dopustila tudi skupni model obdavčevanja in tako, da se je še v 90-ih letih 40% parov odločilo za skupni model obdavčevanja in tako dalje. Torej, naj najspomnimo da je še danes, recimo, Nemčija, Belgija, Francija imajo še vedno skupni sistem obdavčevanja. Švedska je to ukina, je pa uvedla nekaj drugega: subvencije za materje, ki ostajajo kot varuške na domu za dobo petih, šestih let otrokove starosti. V bistvu je bil tako nadomeščen davek, na, včasih je lahko moš uveljavljal tudi davek na gospodinjo, torej na vzdrževano partnerico in ta hraniteljski model se je posodobil tako, da v bistvu so ta davek ker je tako eksplicitno, konzervativno recimo hraniteljski, vendar se je uvedlo ta ista stvar na drugačen način, da se je pač dalo neposredno domnevno gospodinske bonuse, gospodinji sami ali pa matri, ki ki ostaja sama doma, zato, da recimo za podminimalno podporo 350 ali pa 400 evrov, med tem, ko je recimo delo za poljevični delovni čas prinese 800 evrov, da za to vsoto na mesec varuje otroke doma. Torej, 400 ali pa 350 evrov je izredno nizka vsota, to je pod minimal, pri nas je to minimalna plača, ampak tam je to en del minimalne plače. Tako, upam, da to razluži. Pa še marsi kaj druge, ampak dogače ne bo, pa še niti do šeste strani. Torej, v socializmu je bila splošno uveljavljena pravica, naj spomnim, pravica do porodniškega dopusta pred porodom in po njem. In to se nam zdi kot nekaj samoumevnega. V ZDA še vedno ženske nimejo plačenega porodniškega, ne pred in pod po porodu. V bistvu od leta 1993 dalje šele imajo pravico, da lahko uveljavljajo odhod z delovnega mesta po porodu, ne da bi bilo ogroženo njihovo delovno mesto. To po me, porodniški niso plačeni, staževski dopusti niso plačeni, torej od leta 1993 imajo komaj da zagotovljeno prvico do tega, da se lahko vrnejo na isto delovno mesto pod pogojem. Da je v podjetju zaposlenih vsaj 50 ljudi, torej če je zaposlenih manj kot 50 ljudi, ni niti te prvice, torej je njihovo delovno mesto ogroženo, ni nujno, da imajo zagarantiran prihod na isto delovno mesto, in recimo tudi pod pogojem, da same ne se ker to je prav določeno po Ministrstvu za delo, tudi, da morajo torej, že toliko časa prej opraviti toliko dela za delodejavca in to avtomatično izključuje 40 odstotkov žensk, recimo v ZDA, nima pravice niti do, do tega, da mirno odide z delovnega mesta, ker so delali pre za poljubični delovni čas in imajo plačani vseh prispevkov, 100 prispevkov, samo 50 prispevka. prispevke. Torej, to izključuje potem že prve matere, ki so matere drugi krat in hkrati pravice do odhoda se tega dela do najrečem do pomirjenega odhoda nimajo tiste ki sestavljajo 10% top knase v podjetju lahko odidijo po presoji delodajalca če presodi da to ne bo ogrozilo delovanje podjetja si predstavljate torej, Torej, mi imamo tu pravico do porodniškega dopusta pred tjim porodom, je splošno uveljavljena pravica in hkrati pravica do starševskega dopusta oziroma dopusta za varstvo in otroka in to je bilo plačno enako kot redni čas s stalnimi dodatki in prispevki. Torej ni šlo samo za 100-procentno plačno nadomestilo, šlo je tudi za istočasno plačilo vseh socialnih prispevkov, torej pokojninsko varstvo, vse to vam je teklo. Recimo v določenih državah Evrope imate sicer plačilo, ki je lahko samo 30-procentno plače, nimate pa istočasno uplačenih socialnih prispevkov in je skoraj da tako, kot da ste odpuščeni do besedo. Torej to, to je tisto, kar vam zagotavlja avtonomijo, kar vam zagotavlja ekonomsko samostojnost. In takoj po vojni je tudi v veljavo stopila prepoved od povedi delovnega razmera, torej sem in doječim materam in to je bilo nekaj, kar je bilo takrat v zahodnji Evropi nepredstavljivo. Um, Torej, vsega tega ženskoj v Zahodnji Evropi niso poznali ali pa ne v taki meri. Recimo, če se samo osredotočimo na ta institut vrnitve na isto deleno mesto, formalno gledano je bil v Zahodnji Evropi zagotovljen še ni let, leta 1996. si lahko predstavljate? Torej, 1996 na podlagi Evropske direktive. In kljub temu, kot sem že rekla, obstaja cela vrsta držav, ki ta institut še vedno ne obšteva niti formalno. Torej, Avstrija recimo ščiti mater pred izgubo starega delenega mesta, Če se vrne na delo po 24 mesecih, po dveh letih dopusta za varstvo otroka, ta je pa seveda uradno razstegljiv na 30 mesecev. Torej, jo ščiti samo za določen čas. Ampak seveda problem je v tem, da Avstrija, da mater se tudi največkrat odločijo za 30 mesecev, zaradi tega, ker Avstrija ima izredno nizak odstotek varstvenih enot, ki so namenjene kritju varstva populacije do tretjega leta starosti. Torej, imate en formalni predpis, ki se zdi dokaj. V, redu, v resnici pa, če upoštevamo še vso ostalo infrastrukturo, vidimo, da je to naravno tako, da se teži k temu, da materje izstopijo iz formalnega trga dela, kot polno zaposlene. Recimo Jarska je tista, ki zagotavlja prvico materje do vrnitve na staro delovno mesto, vendar pa v tem obdobju ne zagotavlja spločila na domestila za plačo pokojninskih prispevkov in drugih benefitov, torej imate neplačeni starševski dopust. In to je vse skupaj prepuščeno v diskreciji posameznega zaposlovalca. Na ta način se pač ščiti kapital ali ni plačila socialnih prispevkov ali ni plačila starševskega dopusta, to je zaščita kapitala. In to se vidi ta premisa, torej da po individualiziranje tako imenovanega reproduktivnega dela pomeni um, razpremenjovanje kapitala samega sebe, torej povečevanje zasebne akumulacije kapitala. To je ne nazadnje, um, do tega bi morale ženske biti upravičene, se so ne nazadnje to ustvarili s svojim lastnim delom. Ne? Do teh Emancipacija in torej vstopanje ženstva in dela za polni delovni čas v socialistični Evropi seveda ne bi bila mogoča brez istočasne ustanovitve razvijene mreže javno dostopnih socialnih servisov. In to je tisti, na do Benigan ampak temeljen ključ emancipacije žensk, torej z razvijeno mrežo storitvenega javnega sektorja, ki so cenovno dostopne večini. Danes se pojavlja ta fenomen, da zaradi poviševanja cen v vrcih, ta javna struktura postaja vedno bolj omejena in v bistvu javna infrastruktura je samo na voljo še bogatejšim, kar je do, torej bolj finančno doprostoječem sloju, kar je seveda kontradikcija oziroma je Torej, če je javna infrastruktura, bi moralo biti namenjena vsem. Torej, za razveno mrežo javnega sektorja se je večinsko podprlo reprodukcijsko delo iz skupno ustvarjenega dohodka, družbenega dohodka. Prostite. Torej, varstvo in vzgoje otrok, skrb za starejše, sta bili kolektivizirani, postali sta sestavni del skupne odgovornosti in državno sponsoriranih politik. In v ta namen so bile seveda ustanovljene ne samo otroške jasne in ampak po daljšano varstvo. Torej jutranje varstvo, popodansko varstvo, mi to vse jemnemo za samoumevno. Nemčija ni imela jutranjega varstva recimo v osnovnih šolah in ni imela podaljšanega varstva in še danes tega nima. Recimo na Bavarskem od 2500 šol so to poskusili uvesti v 450 šol. In to pomeni, da materi potem poslediščno morajo tudi, ne samo do vstopa otroka v šolo, ampak tudi za časa osnovnošolskega izobraževanja še vedno stajati doma in se zaposljivati za polivični delni čas. Imate potem tudi vrtce, ki obretuje delajo da delajo dopovdne, da delajo popovdne, od 12 do dveh je odmor in je treba otroka peljati na kosilo, ker seveda kosilo ni pripravljeno v vrcu, ker je to tudi ena oblika reproduktivnega stroška. Torej vse te pridobitve, ki, ki jih je institucionalizirala socialistična država, absolutno stojijo v ostrem nasprotju s položajem žensk v zahodnoevropskem kapitalističnem sistemu Ta, kot sem že pokazala, modela po drugi svetovni vojni ni odpravil, ga je preoblikoval in posodobil. In na ta način so zahodne evropske demokracije v svojem jedu obdržale vse mehanizme, in uporabljam izraz demokracija namerno, obdržale vse mehanizme, na osnovi katerih se nadaljuje in se poglablja družbeno spolna eksploatacija, subordinacija drugorazrednih položaj žensk. Torej, še enkrat, Zahodno evropske države so po drugi svetovni vojni v posodobljeni različici naturalizirale hraniteljski model, torej ženske niso več nujno ostajale doma, ampak so si plačeno delo, največ le za polvični čas prav tega neobsteječega sporadično ali pomočno podhranjenega sistema vlasti otrok lahko poiskale na segregiranem trgu dela. Torej, govorimo o 1,5 ali 1,5 tipu hrenditeljskega modela in to pomeni, da je identiteta ženske še vedno ponovno skrčena na raven družinskega člana, ki je neposredno še vedno odvisen od drugega partnerja, kot do finančnega in materialnega oskrbnika in je zato tudi na trgu dela postavljena zgolj za obrobno oziroma pomožno delovno silo drugotnega pomena in njeno delo je zato še dodatno razvaljavljeno in podplačeno. Torej, kot smo si pogledali, te statistike govorijo same zase. Recimo, res, Švica je ta druga država s 60 stotkov uh, žensk, ki delajo za polovični delovni čas. Torej, nizazemska 76, Švica 60, Nemčija 45, Avstrija 44, Velika Britanija, Belgija, Norveška 43, Švedska 39 in tako dalje. In za razliko zaposlitve, torej za polni nedoločen delovni čas uh, in polnoplačenih prodniških, stašovskih dopustov, ekstenzivne mreže javnih vrtcev, Vse to, kar je uživala večina žensk v socializmu, je to vrsta oblika zaposlitve, poslitve, torej za delo za polni in čas in ki seveda pri ekonomsko neodvisnost bila in ostaja privilegij le manjše skupine žensk na Zahodu. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so bila njihova porodniška in starševska domestila, okoliko so sploh obstajala, pičla ali minimalna. Torej nikoli ni šlo za 100% izplačila, niti ne v skandinavskem modelu. Trije tipi uh, izplačil so glede na tipe socialne države v kapitalističnem sistemu. Imamo liberalni uh, kapitalistični, sistem, um, uh, kapitalistični sistem socialne države, potem imamo tako imenovani konservativno-korporativni tip uh, kapitalistične socialne države in tako imenovan socialdemokratski. In tu se ponavadi zahvobni sociologi ustavijo, ker seveda ne vedo ali pa ne razumejo, da obstaja še neka, kot je socialistični tip socialne države. Liberalni tip, malo razložim, Liberalni tip socialne države, to so recimo ZDA Avstralija, do neke mere tudi Velika Britanija, pri teh gre za, ti socialni transferi so stigmatizacijski, to pomeni, da se jih ponovadi podeljuje na osnovi prestanega dohodkovnega cenzusa, torej je že tu selekcija, ne gre za univerzalne pripadajoče socialne transferje, podeljuje se samo tistim, ki so najbolj oboboženi, najbolj deprivilegirani, In to recimo pomeni, temu je recimo prišla Poljska, potem razložim na primeru Polske. Polska je po letu 1991 ukidala vse splošno veljavna porodniška izplačila in je obdržala izplačila porodniška samo za tisto skupino žensk, ki so spadale v najnižjo dohodkovno najnižja dohodkovna kategorija. Vse ostale ženske so bile avtomatično iz tega izključne. In še to pomeni, da seveda to ni šlo za polno izpračilo, šlo je samo za delček izpračila, tako da v bistvu ni šlo niti za blaženje revščine. Torej to pomeni recimo liberalni socijalni tip države, kjer je transfer v bistvu stigmatizacijski, ne gre za univerzalno prepadajoče transferje in se jih podeljuje na osnovi dohodkovnega ranga. Kaj to recimo pomeni pri vrcih? Subvencionira se vrce samo do določene mere, torej podeljuje se določene transferje, s katerimi ti lahko zakupiš mesto v vrcu, vendar je, se pričakuje, da vsaj dve tretjini cene še vedno pokrije sam. Kljub temu, da se recimo upravičen do tega socialnega transferja. ZDA imajo samo 14% vrcu. V, takem varstvu, v javnem varstvu. Liberalni tip predpostavlja, da se ti nasloniš na zasebno varstvo ali pa na komercialno varstvo. In če gre za kakršnekoli socialne državne transferje, to pomeni, da so stigmatizacijski, ker torej niso univerzalno pripadajoči in so podminimalni. In so selektivni, so izključujoči. Korporativno-konservativni tip socialne države, to je Bismarckov, recimo, tip socialne države, Pomeni, da ustvariš razredne razlike na ta način, da določeni skupini podeluješ večji procentualni delež socialnega transferja kot drugi. Recimo v Španiji ali pa v Grčiji zaposlene v javnem sektorju imajo pravico tudi do 100% izplačila, recimo porodniškega nadomestina zaposlene v zasebnem sektorju imajo pravico samo do 30% ali pa 50% izplačila socialni transferi so, vendar so razredno rangirani oziroma ustvarjajo razredne razlike. In vedno se v takem, zato pa govorimo o korporativno-konzervativnem, korporativno, ker je fokus na vzdrževanju kenzie, med tako različno nastavljenimi skupinami ljudi, ljudmi, da se tisti, ki v bistvu nimajo polnih in imajo v bistvu samo dvotretinske, počutijo absolutno privilegirane v primerjavi z ostalimi in ohranijo status quo. Torej se ne bojujejo za skupne privice ali pa za boljše, večje privice, ampak so zadovoljni s tem, To je oblika pacifikatornega modela. Potem imamo pa še socijaldemokratski, to pomeni, da so lahko transferi sicer univerzalno pripadajoči, vendar so vedno samo percentualno delno pokriti. Torej v socialdemokratskem sistemu pomeni, da porodniška, porodniška izpračila na niso nikoli plače na 100%. Recimo na Finskem, na švedskem se gibli okrog od 65% do 80% ali pa 85%. In tudi, če gre za navidozno večjo pokritost, to še vedno ustvarja razredne razlike. Zakaj? Ker tiste ženske, ki zaslužijo ogromno in dobijo samo 85% na domestilo, pomeni, da bodo seveda želele čim prej tega dojenčka oddat v varstvo in se čim prej zap, pre, ponovno zaposediti, mogoče tudi pred pretekom rodniškega dopusta. Vsekakor pa ne bodo koriste starševski dopust. Kajti pri takih modelih je zadeva taka, da je rodniški plačen več, starševski pa še manj ali pa je uh, samo povšalno plačen ali pa je neplačen. In to seveda pomeni, da na ta način se ustvarja prekarjat. Kajti seveda uh, dojenčke bodo dalje v varstvo Uh, ker uradno je porodniški pa staži, ki tam in tam se še začne potem institucionalno varstvo, vi pa imate časovno škrbino in seveda na ta način oddajate potem um, druga, okay. um, ma, ma se, mislim, to v varstvo v prekarjatov. Druga se... Ok. Dobro. Mislim, to so razdeleni sistemi, ki so absolutno razredno segregacijski. Torej, imate lahko... Um, Take vrste izplačil, potem pa imate istočasno še drugo kategorijo, pa imate še pavšalna izplačila. Nemčija recimo ima zdaj ponovno 67% na domestilo, za eno leto trajanja protniškega in dopusta, lahko pa to podaljšate potem še na dve, ali pa tudi na dve leti, vendar ste takrat upravičeni samo do povšalnega izplačila, torej to pomeni, da ne gre več niti za procentualno, ampak samo pavšalno izplačilo in to pomeni procent ali pa delež minimalne plače. In tu se ustvarja dvoterni sistem, torej za tiste, ki so redno zaposleni, kar je v bistvu v tej ekonomiji privilegirana skupina, in za tiste in imajo visoke dohodke in potem tiste ki so polformalno ali pa prekarno zaposlena, pa so tudi redno zaposlena, ampak v, z za zelo nizkimi dohodki in s temi mi izplačini se targira na Um, ženske iz finančno deprivilegiranega zaledja, da v bistvu v zameno za povšalno plačilo ostajajo čim doma, tudi po preteku stačovskega dopusta. Če je uradno eno leto, vi ga lahko še vedno podaljšate na dve ali tri leta, vendar v zameno za povšalno izplačilo recimo 350 ali pa 500 evrov. Vaše plače bi morala biti pa 2000 evrov. Mislim, da je to dovolj ponazoritevno, kaj, kaj pomeni te razlike. Uh, torej, um, Recimo, kar se tiče teh statistik, če se pa vrnemo v obdobje, ko je socializem še obstajal, da malo ponazorim te razlike, torej, če na primer vzajmemo Nemčijo pred združitvijo, je leta 90 stopnja zaposlenosti poročenih žensk v Zahodni Nemčiji dosegla komeda 40 odstotkov in še od teh jih je bilo let 22 odstotkov zaposlenih za polni delovni čas in njihova plača je tudi znašala 65% plače moških. V shodni Nemčiji je bilo zaposlenih 20% žensk. Ni treba vprašati, kakšne so bile njihove plače. Starševski dopust, recimo, za njego in varstvo otroka po preteku porodniškega še vedno ni plačen na Malti, Cipru, v Veliki Britaniji, v določeni meri, v Grči, v Španiji tudi in Švici. Recimo Švica je 14-tenjski porodniški dopust uvedna še let 2005 in ženska je pravična le do 80% nadomestila. To potem tudi razloži, zakaj je 60% žensk, potem zaposlenih tudi za pravični delovni čas, ker seveda istočasno je tudi neobstoječa, široka varstvena mreža. V glavnem, to je res samo miniskulno, samo za osnovno ponazoritev, kaj recimo pomeni pravica do zagotovljenega odhoda z zadelnega mesta, kaj pomeni polni dohodek, kaj pomeni jo individualno izpeljanje, socialne privice oziroma socialno izpeljanje transferi na pram sistemu, ki je obstajal na vzhodu in se po drugi plati v prenovljeni obliki sedaj transpletira tudi tam. Torej, tranzicija od socializma, tako imenovana tranzicija od socializma k kapitalizmu je politično-eofenistični izraz za regresijo tako imenovana restauracija kapitalizma, pomeni izgubom temeljnih socialnih in ekonomskih prvic, vendar se to udejanje drugače za moške in za ženske. Najprej gre za preoblikovanje socialnega sistema, za drastično pokrčenje, za razgradnjo in tudi delno privatizacijo javne mreže vzgojnovalstvenih in drugih ustanov. Pri nas to še ni tako opazno oziroma je reakcija šla v malo drugačno smer. Ampak, na Poljskem, so čez noč, torej ko je Solidarnost 91. prevzela oblast ob izdatni pomoči crke, ko je Solidarnost prevzela oblast, so preprosto ne samo ukini kinji spričila prudniških dopustov in ohrani to samo za najrevnejše, ampak so tudi množično pozaprli prosta mesta v vrcih. Isto je bilo v vzhodni Nemčiji, Takrat vzhodni Nemčiji so odpustili 29 tisoč učiteljev in učiteljec. Govorimo samo o zgonovastvenih ustanovah do prvega leta osnovne šole. Torej, govorimo o prestrukturiranju v teh, teh mest. Torej, Kapitalistična država ženska ne zagotavlja več splošne upravičenosti niti do polno plačenega prudniškega dopusta, do celotnega domestina za stašnjski dopust, kot tudi neskupno organiziranega in finančno podprtega javnega sistema varstva in je otrok. Z nastavitvijo kapitalističnega sistema se je torej spremenil tudi tip socialne države in ta je znotraj kapitalizma minimalna, lahko je torej liberalna, lahko je li delna država blaginje, to pa pomeni, da v skladu z minimaliziranjem potencijalnih zaresov končnih dobiček lastnikov tako velikega kot malega kapitala nadomestilo za prodniški, predsem pa dopust, je popolnoma drugače zasnovano. Bom pokazala, kako. Če bom. Ali to ne? No Recimo tu imam še prej podatke za Švedsko, da vidimo kakšna je, kakšna je bila razporeditev javnega varstva, torej ta famozni sistem javnega varstva, ki ne je bil tako široko razpreden na Švedskem. V resnici je šlo samo za del, procentalni del javnega varstva, zelo veliko je bilo še vedno v zasebnih zasebni gospodinstvih, predvsem pa se je uvajalo tako imenovane zasebne varoške na domu, o čimer bo tudi še govora. Torej, prestrukturacija porodniških plačil. Torej, po liberalnem rezidualnem modelu je lahko selektivno zagotovljeno, kar sem že ponazorila, torej v igri je dohodkovni cenzus, je povšalno všalno odmerjeno, ne dosega minimalne plače. Lahko imamo, da so prvi meseci na vzgor omejeno procentualno izplačilo, potem na meseci povšal. To ima sedaj Hrvaška. Na Hrvaškem so uvedli tak sistem. Recimo, torej prvih šest mesecev je plačano. Tako, potem imate pa pa odmero. Torej imate, vporedniški dopust spomeni, da je procentalno odmeren, vendar z zgorno mejo, potem imate pa samo še pa v Torej imate šest mesecev, recimo 333 evrov na mesec, ne glede na to, kakšno je bila poprej vaša plača. In potem imamo recimo univerzalno zagotovljeno, ali je do določenega procenta materine plače in to je sistem, v katerem odrsimo mi. Torej, na Hrvaškem pravzaprav so uvedli konservativno-korporativni sistem, kar je popolna redukcija v primerjavi s socialističnim sistemom pri 100% izplačilih, Mi pa sedaj imamo socialdemokratski sistem, torej, namesto 100% izplačila imamo 90% izplačilo. Torej, to je starševski dopust, govorim. Torej, predniški je 100%, staževsko je 90% in se bo še zniževalo. Leta 1994 oziroma že 1993 so nastopile konzervativne silnice in sicer uh, Slovenska naci, nacionalistična stranka, torej NACI stranka, polimamo imamo uh, social-krščanska stranka, klerofa stranka lahko rečemo in so, pre, skupaj, predlaga, pa druzga, in so skupaj lepo predlagale. Uh, vam bom kar prebrala, ker to nam je že malo izgino iz spomina. In so predlagali. Namreč šlo je za to, ali se uvede dvoletni ali pa triletni porodniški in stašovski dopust in je potem so uložili naslednje. Namreč, da bi se podašil porodniški dopust na tri leta, prvo leto bi bilo to plačeno 100%, naslednje leto 70% in tretje leto 50%. Triletni porodniški oziroma stašovski dopust pomeni popolno izrinanje oziroma dekvalifikacijo žensk in to je, seveda, s podeljševanjem stašovskega dopusta dosežete zaprtje javne infrastrukture. To je smisel tega, podeljševanje stašovskega dopusta za voljo krčenja infrastrukture. In to je. Ja. bomo videli na koncu. Je treba zdržati. Je treba zdržat. Namreč, če nimamo tega, če nimamo teh osnov, ne bomo razumeli, od kje je prihajata zasuh in od čem je poanta. Mladina, zdržimo. Torej, Recimo, Ministrstvo za delo in socialo pripravlja programsko schemo za vlade ženske, zato da bi lahko ostale doma z majhnimi otroci, pomagali jim bomo s socialno podporo, ta politika nam bo pomagala privlačevati ogromne vsote denarja, saj ženske, ki ostanejo doma, ne potrebujejo državno podprte organizirane mreže varstva otrok. Torej, podaljševanje starševskega dopusta z namenom počasnega ugašanja ali pa zapiranja varstvene infrastrukture, ker to seveda pomeni lahko manjša obdavčitev na kapital oziroma to pomeni, da imate večje pozasebljenje zasebnega dobička, ker ne prispevate k skupnemu dobru, recimo skozi davke. Namesto tega se seveda stopnja obdavčitve na kapital znižuje V tej državi tukaj je bila že tako zelo izredno nizko nastavljena, 25%, to je zelo nisko in sedaj se znižuje na 15%. To sleko pripomini da se seveda apsolutno še zareže, že v tako siromašeno javno infrastrukturo, iz in tega izhaja tudi zniževanje nadomestil za prodniške dopuste in tako dalje. Vse bo jasno, that's Tako smo tudi mi, torej, kot zadnji na vrsti med nekdanjimi socialističnimi državami, smo priča torej, zniževanju na za porodniški dopust in se počasi torej, sa Hrvaško v tem pogledu približujemo Evropski uniji. Uspri... Ne, ne moramo reči privilegirane, to je samo Ja, če gledamo v Moram kjer so bile ženske, resnici na ljubo povedati, da ne. Ampak to je recimo zato, ker se je, je zaustavilo, šlo je za čistajne birokratske trike. Ki, da se je zaostavilo recimo to tendenco podršovanja podršovanju dopusta, pa takega neizplačila oziroma lepo izplačila in da se je to ohrano 20 let. V bistvu se je ohrana 20 let dediščina socializma, ki je bil takrat univerzalen, ni šlo samo seveda za to, to republiko Slovenijo. In v tem pogledu je Slovenija med anektiranimi državami EU Svetla izjema, recimo v Estoniji, na Slovaškem se vse druge je stopnja zaposlenosti, ki je bila včasih tako rekoč 20%, odcentna 80 med ženskami, se giblje od 30-odcentnih, 45 6%, 60 na recimo 88 skoraj da polni za vse. Ja. pa v tem tudi. Ja, ja, absolutno se tudi zame je bil zelo velik čudež, ko sem to raziskovala, ker je šokantno, da se je to ohranil samo tukaj in da seveda to v zadnjih 15 letih absolutno erodira, v zadnjih petih letih pa sploh. Torej, z tam sporednim krčenjem, višine nadomestil za prodniški dopust in dopusta za vlastnjo njega otroka, so na novo restauriranje kapitalistične države, nekdaj njega vzhodnega bloka, torej po vzoru nekaterih zakonov Evropski držav ne le podaljšile večinoma tri let, ampak so krati tudi razgredine in skrčene ali pa skoraj, da v celoti ukinile mrežo javno vzgojno vastvenih storitev in to nas sedaj propelja do tega. Tako recimo so polih Polske, Češka, Slovaška, Bađarska, Litva, Romunija skoraj, da v celoti ukinile vzgojno vastvene ustanove za otroke do treh let starosti do treh let starosti. In v tem premjeru se pridružujemo tako imenovanemu centralnemu, srednjemu, korporativn, evropskemu korporativno konservativnemu modelu, kjer je ponavadi tako, da so porodniški in staževski podašni do tretega leta otrokove starosti, od 3. do šestega leta predan otrok v stopi v šolo, so na voljo sicer vzgojno varstvene ustanove, ki pa ne obratujejo po delovni čas. Ponavadi so, so namenjene obratovanju le za polivični delovni čas. Torej v vseh pogledih se ohranja deinstitucionalizacija ali pa le institucionalizacija varstvo otrok in se tam seveda gre za krčenje ali pa nesodelovanje pri kolektivizaciji reproduktivnih stroškov in to je oblika potiskanja žensk v to zasebnost doma in to je oblika repatrihalizacije. Torej, po eni strani imamo porodniška izplačila, staževska izplačila, ki so podminimalna, minimalna ali neobstoječa, to je oblika ekonomske odvisnosti in s tem z roka v roke gre seveda dejstvo, da se javna infrastruktura absolutno krči ali pa da postaja neobstoječa in tudi, če vi imate recimo plačilo, 100% plačilo porodniškega Pusta. Ni pa recimo javne infrastrukture do šestega leta otrokove starosti, ste še vedno primoreni se zaposlovati obrobno, torej za polovični delovni čas v najboljšem primeru in to je ohranjanje, strukturno ohranjanje in nastavljanje tega hraniteljskega modela. Torej različni faktori so, ki pa delujejo med sebojno v sinergiji, ker so tudi tako namerno zastavljeni. Um, Vse to, torej uvajenje vedno bolj podaljšenih, krati neplačenih ali pa nizko plačenih porodniških in starševskih dopustov, skupaj s krčenjem ali pa popolno odpravo javne vzgojno varstvene mreže, ima izrazito negativne učinke na družbeno, ekonomski in politični položaj žensk in to se seveda kaže na teh dveh ravninah. Na eni strani se Oblikujejo strukturni dejavniki, ki ženske avtomatično silijo k neprostovoljnemu izstopu s tega dela, da bi lahko poskrbele za vasto otrok, in to je prirejeno predstavljeno kot njihova lastna izbira. Torej so strukturno na nastavljeni vzroki, ampak potem uh, se je to predstavljeno kot lastna izbira in s tem kot lastna odločitev, kot da to ne bi bila posledica neke strukturne prisile. In istočasno kapitalistični režimi, katerimi je vsem povrsti na eni strani lasten izraziti manko kot tudi cenovna nedostopnost javno vlastnih ustanov, na drugi pa podažni podplačni prudniški dopusti, potiska ženske v specifične prekarne oblike ponovnih zaposlitev. Torej, če so recimo leta 1994 SKD in SNS predlagali podaljšanje starševskega dopusta, se je, združna, se je ZLSD zauzemal za nekaj drugega in sicer ne, ni, fokus ni bil na podaljšovanju starševskega dopusta, ampak na zmanjšovanju, tako so zapisali, dolgih ur, ki jih otroci preživijo v v zgoljnovalstvenih centrih in namesto tega bi bilo mogoče potrebno poskrbeti za uskladitev delovnih obveznosti za družinskimi obveznosti med ženskimi z uvajanjem dela za poljevični delovni čas. To je bil predlog leta 1994, ki pa se je legitimno uresničil leta 2001. Leta 2001 je bil prvi krat uveden. Tako, Je bil prvi krat uveden, institut, prav uradno zacementiran institut dela za polovični delovni čas in sicer takrat bil nastavljen za tri leta, do tretjega leta otrokove starosti. V socialistični Jugoslaviji je delo za polovični delovni čas, ki je sicer obstajalo, vendar je bilo izrazito omejeno in ni bilo uporabljeno kot oblika strukturnega uspodbojanja žensk, ki je stopo z formalnega trga dela, da bi se potem privarčevalo pri javni infrastrukturi, ravno obratno, to delo za polovični delovni čas je obstajalo, vendar je bilo namenjeno tako, Namenjeno je bilo materam, vam bom prebrala. Pravico do dela s krajšenim delovnim časom pridobi delovka z dnem, ko zdravniška komisija ugotovi pri otroku, katero izmed obolen oziroma stanki, ki so navedena na spredaj. Gre za izredno težka obolenja do dobesedno na polinvalidna obolenja, ki resnično zahtevajo nekaj mesečno vskrbo. In to je sedaj narejeno tako. Ta pravica pa delo, ki ne traja avtomatično vse do otrokove starosti treh let, pač pa le toliko časa, dokler zdravniška komisija ne ugotovi, da otroku ni več potrebna skrbnejša materina njega, ker se je spremenilo njegovo splošno zdravstveno stanje. Torej, ni šlo za sin in žensk v institut tri letnega dela za polivični delovni čas. To je bilo izjemoma možno, samo v primeru šlo za, res, za zelo velike zdravstvene probleme, ki jih je otrok imel in je resnično potreboval še ekstra nego, recimo, preden se ga je lahko dalo v kakšno uh, drugačno usporedno institucionalno varstvo. 2001 pa imamo na mesto tega vse splošno uvedeni inštitut dela za polivični delovni čas, ki obje, zaobjema vse matere, točno za namenom, da se jih bo čim več odločilo za ta, to vrstno obliko dela na račun istočasnega zmanjšenega ulaganja v javno infrastrukturo. Zato je treba pač povezati ta citat, ta citat je treba povezati z, uh, torej, tega instituta dela za polovišnji delni čas. In to še ni vse. Potem so ta uh, uh, institut dela za polovišnji delni čas razpotehnili do otrokovega šestega leta starosti in od lanskega leta dalje, torej od leta 2014, pa je to razpotehnjeno za dva otroka. Namreč do šestega leta je, do tretjega leta je, če imate vjenega otroka, do šestega leta je, če vrljate, dva otroka. In sedaj se razpotegni, če imate dva otroka, dokler najblajši ne konča prvega razreda osnovne šole. Si predstavljate, kaj to pomeni Razpon v starosti otrok ni nujeno, da je samo eno leto. Lahko je starejši star 10 let, lahko je star 13, 14 let, pa je mlajši star pa šele zaključi. To pomeni lahko 10 letno, 14 letno izključitev na ta način za delom za polovični delovni čas. In to pomeni dolgoročno odstranjevanje žensk se formalnega trga dela za polni delovni čas, to vodi v njihovo ekonomsko nesamostojnost. Bom razvožila tudi pozdnega, kaj to pomeni. Um, ali pa, no tukaj ne, Pravica do krajšega delovnega časa in to je navedeno kot pravica. V bistvu si predstavljate, kako paradoksalno to je. To je navedeno kot pravica. To je v bistvu oblika segregacije in oblika izključevanja in postavljanja v drugo razredno pozicijo kot odvisnega člana družine. Na ta način, vsaj delno odvisnega člana družine. Kaj ti delo za polovični čas, kaj pravzaprav to pomeni? Če delate za polovični delovni čas, niste upravičeni seveda do nujno dopolne zaščite, itak ste izpostavljeni s slabšim delovnim pogojem in za poslitve za polovični delovni čas, kot je praksa na zahodu, se, njeno, nad se upravijo samo za 20 ur, lahko tudi trajajo 30 delovnih dni, uprostite, 30 ur v tedno, vendar so vaši socialni prijemke razpoljivljeni, kot bi predeljali samo resnično polovičen delovni čas tako se lahko tudi računa. Potem imate zapustitve za polovični ali skrajšeni delovni čas, seveda ne prinašajo rednih povišenj plače, ne, ne prinašajo recimo enkratnih denarnih izplačil, kot so božičnice ali regresi, to je standard, kar se tiče zaposlovanja za polovični delovnih čas, ne prinašajo denarnih nagrad povezanih z višjo storilnostjo, z višjo ravnjo strkovno sposobljenosti oziroma izobrazbe, kar je seveda Po enem defoltu še vedno značilno za tiste oblike zaposlitve, ki še vedno trajajo se polni delovni časom. To je bila splošna praksa 40 letja na Zahodu in zato se je torej žensko zaposlovalo za poljevični delovni čas, ker po eni strani se jih je skoristilo kot zato reproduktivno delno silo in na podlagi razlage, da itak je njihova primarna vloga reproduktivna, v zasebnosti doma in da so samo dodatno zaposlene delavke, se lahko na ta način im dodatno zdižvalo že tako pične oziroma nizke dohodke. In to pomeni dvojno akumulacijo kapitala. To je ogromna eksploatacijska mera. Torej, um, To usmičena je, je kot le podporna oblika zaposlitve, in na njo se posebej ne možnosti tudi dodatnih poklicnih ali pa vsakoletnih strokovnih usposabljanj in napredovanja na delovnem na mestu. V bistvu delo za polovični delovni čas vas zacementira v najbolj razveljavljenih oblikah dela, v najbolj fleksibiliziranih oblikah dela tudi. Torej, to pomeni popolno marginalizacijo na trgu delovne sile, izključno sistema napredovanja, kot tudi vodstvenih funkcij. In potem se liberalni feminizem sprašuje, ker imate žensk, ne vem, 75% žensk na nizozemskem zaposlenih za polovični delni čas in se potem sprašuje, zakaj ni toliko žensk na vodilnih delovnih mestih. Oziroma, fokus oziroma kampanja je samo povečevanja deleža žensk na vodilnih delovnih mestih, kar pomeni, da ta feminizem se osredotoča samo na vrhni sloj žensk. Vse ostale zapušča v ne ker pač noče razgalja sistem. Um, potem imamo delovke, ki so zaposlene za polovični delovni čas, tudi niso nujno, odvisno se daje od države do države, niso nujno upravičene, to je spločila nadur po nadurnih postavkah, ker se šteje za nadure letiste delovne ure, ki se jih odpravi od osme dalje. Torej, to je še en način um, nadaljne eksploatacije in predvsem, Ta vrsta zaposlitve za polovični delovni čas ne omogoča ali pa izrazito krči in omejuje upravičeno zaposlenih do pravici socialnega varstva, iz česar izhaja še dodatni enormni dobiček delodajalcev. Torej, to se najbolj nazorno kaže v krdenih ali pa neobstoječih zdravstvenih zavarovanjih, ki bi jih moral uplečovati delodajalec in do katerih zaposlene za polovični delovni čas niso avtomatično upravičene. Kaže se v omejeni ali pa neobstoječi pravici do pristopanja k pokojninskim schemam, v kateri bi moral plačevati delodajalec in ne nazadnje v tem, da zaposlitev za skrajšeni delovni čas ne prinaša avtomatične upravičenosti odpuščenih do uveljavljanja nadomestila za presposobnost. In to pomeni recimo v določenih državah na Zahodu, da ženske, ki so zaposlene za polvišni delovni čas, uveljavljajo tako imenovane derivativne socialne pravice glede na plačo dohodek svojega moža. Kljub temu, da delajo za polvišni delovni čas, do socialnega zavarovanja uveljavljajo preko svojega Moža. Sicer je nimajo. Torej, razumete, v, v čem je catch, torej ustvarjanja tega drugorazrednega, odvisnega položaja in vzpostavljanja hraniteljskega modela. Kako se to kaže pri nas? Plejte to, recimo uradni list delodajalec delovca zagotavlja prvico do plače po dejanski delovni obveznosti 4 ure, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno vrstvo od sorazmernega deleža minimalne plače. Od razmernega deleža minimalne plače. Torej, v bistvu, razumemo, kaj pomeni v socializmu, torej, zaposlitev za nedoločen polni delovni čas, polno veljavljene individualno izpeljane socialne prvice. To je seveda Za moje pojme, je to sedaj oblika še vedno podkupnine. namreč. Država bo do določene mere to izplačevala, torej preostale štiri ure, ki naj, ki naj bi ženska ne bi delala in bo izplačevala, torej preostanik sicer samo do minimalne plače, procentualno do minimalne plače, kar že znižuje itak socialno varnost. Ampak, ko se bo ta institut dela za plavišni delovni čas, ki pri nas našla že 14 odstotkov slejko prej zakorenil, ker bo to uvajanje imelo tudi povratne učinke na redukcijo javne infrastrukture v vrci, ko se bo to zakorenilno in ko se bo ta krogotok sklenil, stavim na žalost, da ta država preostalega dela za 4 ure ne bo izplačevala niti v deložu minimalne plače. In na ta način se bomo tudi približili Evropski uniji. Torej, za moje pojme, je to sedaj oblika vzpostavljanja dodatnih subvencij, ali pa kot nekakih bombončkov, da se ta institut dela za polovični delovni čas oprime, da zgleda finančno varnejši, kot v bistvu je, in zato, da se potem tudi čim več žensk prepriča v to, da se ustalijo v takih oblikah dela. Na obali Vam povem, da to, torej, kozmetičarke, maserke delajo in so zaposlene po porodu, ko se vrnejo nazaj, se ponavadi zaposlijo za polovični delovni čas. Vse v svoj urnik slačijo v vikende, torej vseh 20 tur slačijo v vikende, zato, da so potem pet dni doma med tednom za otroci in to pomeni, delo za polovični delovni čas ne pomeni samo takšne Nestabilnosti ekonomske nestabilnosti. Pomeni tudi drugo vrsto po gospodini na žensk v smislu tega, da tisto, kar je bilo prej reproduktivno delo, ki ga se ga je kolektiviziralo, ki je bilo predstavljeno recimo na javno infrastrukturo, se vrača nazaj v dužino. Se vrača nazaj na ramena žensk. Če veste kaj že nim povedati. Torej, če delijo za polovični delni čas in vse stisnijo samo čez vikend, čez teden, otroci ne gredo v vrtec, hkrati se dela vse kosila, vse ostalo reprodukcijsko delo, ki je bilo prej deljeno, recimo m, m, kosila malice v vrtcih in tako naprej, to zopet prena, se prenaša na remena izključne ene same ženske. Je sedaj jasno, kako se ta krogotok zapira? Ja? To je grozljivo. Druga Oblika je fleksibilizacija, ki se specifično nanaša na zaposlovanje žensk in s katero se zopet potiska ženske na račun tudi vedno večjega krčanja infrastrukture, se potiska v zasebnost, je seveda delo na domu. Delo na domu pomeni, da naj bi... V sporeno s tem ženske istočasno svoj delovnik ugradile celotnevno varstvo otrok in pomožnosti še kakšnih obolelih starejših, hkrati pa tudi vsa gospodinska in druga skrpsna uprivila. Obravnavane so kot samo delovke, sveda niso lesnice svojega dela, niti v kapitala, so odvisne mestne delovke in so plačene še slabše kot tiste za delovni čas, ker so plačene po kvoti, Ta kvote vemo, da so namirno tako nastavljene, da presegajo normalni delovni urnik 8 ur in to pomeni, da ženske, ki delajo na domu, za dosego normalne kvote, kot je recimo za tekočim trakom v, na formalnem trgu dela, namesto 8 ur porabijo 12 ur. To je tako preračunano, jaz sem tako delala s svojo mamo. Benetton, torej, ko, je, ko so unični So je ostala infrastruktura kot taka. Benetton se je preselil v ta obrobni pas Republike Slovenije, prevzeli so tovarno, nastavili kvote tako, da je bilo nemogoče osnovno kvoto doseči na na mestu. Potem so pa prijazno ponudili še izvajanje nadur na domu, kar je bila oblika dela na domu. In zato, da se je lahko doseglo tisto dvourno kvoto, ki bi jo smo morali z mamo skupaj delati štiri ure, ker je bilo kosovno nastavljeno. Torej, morali smo sestaviti Morali smo sestaviti toliko vratnikov, ko bi jih sicer lahko dve, dve ženski ali pa dvoj delnih sil je opravilo tako veliko kvoto, za katero smo bile plačne manj, kot če bi delali dve uri v tovarti. Vkrati smo pa dvakratno večji delo, če razumete. Torej, to je smisel um, tega dela na domu in tu je na delu dvojna eksploatacija. Torej, razume se, da bo ženska samodejno upravljala vse varstveno delo in hkrati da bo istočasno izvajala oziroma upravljala še uh, dodatno mezno delo, Ampak, ker se to upravlja znotraj doma, je še dodatno razveljavljeno in hkrat in kvotno nastavljeno tako, da je ne mogoče dosegati norme. Vglavnem. S to privatizacijo in redomestikacijo materinjenja in varstvo otrok, ki jo prinaša kapitalizem, prihaja absolutno do masovnega potiskanja žensk v zasebno domnevno ločene zasebne sfere, In z uničenjem socialistične države in ponovno uvedbo kapitalizma se tudi soočamo z novim pojavom v našem prostoru. In to je vedno večja nenakost med ženskami samebi. Torej, ob preoblikovanju in skrčanju javnega sistema otroškega varstva in socialnih bonitet v postsocialističnih državah in ob destu, da ga zahodne evropske kapitalistične države ne poznajo ali pa je na voljo le v sporadičnih in omejenih oblikah, je ohranjenje kariere in zaposlitve za polni delovni čas tudi v postsocialistični državah vse bolj privilegiji premožnejših žensk. In prav zaradi načrte podhranjenosti in sporadičnosti javnega sistema varstva otrok. In pri nas se bo to doseglo preko inštituta dela za polovični delovni čas. Kajti, če vi delate za polovični delovni čas, pomeni, da mora za polovični delovni čas delati tudi varuška v vrtcu, ne več za polni delovni čas. V tem je poanta. Torej, uh, uh,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 In to pomeni dokončno poleg uvajanja dela za polični delovni čas, to pomeni dokončno razgradnjo in uničenje javnega razvejenega sistema varstva otrok in s tem pride do izraza tudi nova delitev med ženskami samimi. Torej, po eni strani klestenje, ukinjanje javnega sistema varstva otrok pomeni, da kapitalistična država s svojimi strukturami ženske zvaja na dvoje kategorije in sicer tiste za nižjimi in višjimi dohodki. Za Tiste za višjimi dohodki, ponovem, če pogledamo, kaj se dogaja, uvaja možnost, torej lahko znižuje nadomestila za porodniške in jih na ta način že predčasno sili k čim prejšnjim zaposlitvam, vendar uvaja možnost tako imenovanih voucherjev za varstvo na domu. To pomeni, če vi uvajate voucherje za varstvo na domu, se odrekate istočasno vlaganju v javno infrastrukturo. Vaučerji za varstvo na domu so potem zagotovljeni tako, da predstavljajo lahko neposredno subvencijo, če vi prijavite, da imate zasebno varoško na domu ali pa registrirano licenčno varoško, lahko dobite um, razbremenitev na davek, torej se vam lahko zniža davek. In iz tega vam država da neko obliko vaučerja za varstvo otrok na delu, Vendar ta razpremenitev seveda nikoli ni ne ustreza minimalni plači, ki bi jo morali izplačati tej varoški. Vedno je nižja. In na ta način v bistvu gre za dekolektivizacijo javnega varstva, gre za podcenjevanje tega dena, gre za njegovo podplačevanje s predstavljanjem v zasebno domeno, iz javne v zasebno domeno. Torej, lahko gre za dvojno predstavljanje. Med drevnejšimi ženskami se bo dalo neposreden voucher za takšno delo na domu. In to pomeni, da gre recimo za 200 evrov ali pa 150 evrov. To nikakor ni minimalno plače niti. Torej, da ženska potem sama varuje otroke na domu. Lahko pa država ne daje teh voucherjev, ampak preprosto samo krči in okinja razpoložljiva mesta v javnih vrtcih. In to pomeni, a in hkrati, istočasno se seveda s krčenjem viša tudi oskrbnina. In to pomeni, da revnejše ženske so prisiljene popolnoma izstopiti z formalnega trga dela, se je v najboljšem primeru umere v zateč k delu na domu, torej takemu industrijskemu mestnemu delu na domu, ob istočasnem varovanju otrok. Če pogledamo, kako se to Upravičuje, tukaj imamo recimo tipične, tipične, tipično novinarstvo, ki upravičuje to vrstno razdelitev in to vrstno segregacijo in navaja, da je popolnoma samoumevno za revnejše ženske, katerih plača itak ne dosega niti ene same oskrbnine za otroka v vrcu, da je popolnoma normalno in ravno za njih, da izstopijo iz formalnega trgadela in se preprosto posvečajo v otrok na domu. Seveda o predpostavki, da verjetno bodo opravljala tako imenovana mini dela ali mala dela, ki jim ne bodo nikoli prinašala socialne varnosti in socialnega zavarovanja. Recimo, to je lahko mezno delo na domu, oblika industrijskega dela na domu. Lahko pa recimo po tipu konservativnega korporativnega sistema ker imate neposredno subvencijo, to je 300-400 evrov, bodo ravnejše ženske ostajale doma, zato, ker je cena vrcev draga in se bodo raje zadovoljile s to pod minimalno subvencijo, ki še vedno pomeni ogrom njihovo ekonomsko odvisnost. Za kapitalistično državo pa pomeni ogromen prihranek, ker je ni potrebno vlagati ne v javno infrastrukturo, ne v gradno vrcev, ne v izobraževanje kadrov, ne v plačevanje kadrov, ne v plačevanje podpornega kadra, kot so kuharce, hišniki in tako da. In to je oblika sistemskega, strukturnega nastavljanja posodobljenega hraniteljskega modela. Za bogatejše ženske, ker gre istočasno za krčenje javne infrastrukture, pa država namenja neposredne subvencije v obliki recimo, um, kar sem rekla prej, um, angleščina mi gre po glavi, prostite, torej, olejšave, recimo dohodnjske vlajšave in to je pač ta vrsta implicitne subvencije za najem varušk zasebnih varošk na domu, iz česar izhaja potem prekarizacija tovrstnega dena. Torej, kljestjenje ukinjenja javnega sistema barstv otrok pomeni, da kapitalistnična država sama sa svojimi strukturnimi vzvodi ženske razredno sekretjera. Torej, za nizkimi dohodki Če gre za neobstoječi ali pa močno krenicenovno nedostopni sistem vrsto otrok, te bodo ostajale doma na podaljšanih in podplačanih porodniških dopustih. Vzpostavlja se sistem dela na domu ali poljevičnega delovnega časa za tiste z višjimi dohodki ki hoče pa ohraniti delo za nedoločen čas, pa uvaja institut varošk na domu kot oblike podplačenega in nebledega nadomestila za javno mrežo varstv otrok. Torej, za najem samo za varoške na domu kapitalistične države ponujajo, kot sem rekla, davčne ulejšave ali pa neposredne subvencije, materne z višimi dohodki in s katerimi se lahko pokrije določen delež izplačila ali pa socialnih prispevkov namenjenih varoškam. To pomeni, da te bogatejše morajo določen del seveda še vedno same uh, prispevati. Same. In po navadi, ko gre uh, do uh, take situacije, se to smatra kot finančno breme, ki se ga odvaja iz plače ženske. Torej ne kot skupno družinsko breme, ampak kot finančno breme, ki se ga odvaja iz plače ženske, kati če želi delati za nedoločen čas, naj sama poskrbi, da bo temu tudi tako. In to je še ena oblika dekolektivizacije skupne skrbi in hkrati tudi ustvarjanje uh, ospolnjenje diferencijacije, segregacije znotraj družinskih odnosov, tam, ker ti prej niso obstajali. Če je bilo kolektivno vaso, v tem nihče ni razmišljal, kot posebno žensko delo, da organiziraš ta zdelja. Torej, in čeprav se tukaj zdi, da ta ureditev deluje pri ženskam z višjimi dohodki, Torej, ti minimalni prispevki kapitalistične države v obliki neposrednih subvencij oziroma davčnih olajšav, to pomeni, da je večina stroškov povezanih z vlastno otrok v resnici neposredno prenesena na sama gospodinstva. Še vedno je prenesena na sama gospodinstva. In pri tem, torej, ne gre pozabiti, da ta proračun napajajo večinoma mezni dohodki. To pomeni, da pravzaprav revni po eni strani subvencionirajo bogate, torej, da si lahko privoščijo potem te podplačene zasebne varoške. In tako davčne ulešave in te simbolične subvencije v resnici delujejo tudi kot oblika kooptacije za bolje plačni sloj, torej za kapitalistično državo pa predstavljajo obliko te investicije v javno varstvo. Javno varstvo vedno sloni na višji kvaliteti, vedno zahteva profesionalizacijo, vedno zahteva neprestano usposabljanje in zahteva seveda kolektivno zaščiteno plačilo prav tako. Za dezinvesticije v razvejeno mrežo javnega varstva, si lahko lesniki kapitala prisvojijo in tako akumulirajo večje zasebne dobičke, sicer so z zapos strani zaposlenih stvarnega promnoženja. Torej, tih cili uvedbe instituta samo zaposlenih na domu so naslednji, kot vidimo tudi tukaj. Le. Prvič gre za... Uh, tu recimo vidimo, kako uh, novinarstvo samo upravičuje to. Uh, ja, uvajanje varošk na domo, odlično, super, predstavlja znatno nižji strošek, kot pa izgradnja vrca. Ne sprašuje se, kaj pa to pravzaprav pomeni in kakšne pozicije se nastavljajo tako za ženske kot za moške in kako to vpliva na prestrukturiranje ne na zadnjih medosebnih odnosov v družini, prav tako. Torej, za varstvenega otroka stašni ne bi smeli plačati več kot tisoč kun, kar je drastično manj kot pa tisoč, tri, tisoč, kun, ki jih sedaj plačujejo varoškam na črno. Torej, v bistvu varoškam na črno plačujejo več, kot pa bodo plačevali tisti, ki naj bi bili sedaj licenčni in uradno zaposleni preko tega instituta. Torej, gre za dumping, gre še za nižje, še za zniževanje reproduktivnih stroškov. In potem poslušajte to. Take cene je mogoče le ob subvenciji, ki v državah EU znaša od 30 do 40%. Torej, ta subvencija, to je tisto, kar sem govorila prej, gre za 30 do 40%. Niko ni ne gre za celotno subvencijo, ker potem lahko vi plačate direktno varoško v instituciji sami. Torej, je 30-40% in tu gre za to prepolovitev stroškov, ki je tudi oblika kooptacije za bogatejši sloj, da bo še vedno pristal na takšno, na takšno obliko reproduktivnega varsta. Varuška, ki čuva pet otrok in zasluži pet tisoč kun, zelo težko odvede pol tega zneska, kot je potrebno za davke in socialne prispevke. Prav tako se v zadrugi zavedajo, da se matern, ki bi morali varoški plačati tri tisoč kun in več ne splača iti na delo. Poglejte, kako se to sklene krogotok. Vse tisto, kar sem vam navajala, kar sem vam govorila. Torej, matern, ki bi morali varuški plačati tri tisoč kun, se ne splača več iti na delo. Torej, devalviramo delo varošk devalviramo delo varošk tako, da jih iz javnih inštitutov potegnemo v prekarno zasebnost, kjer jih bomo lažje še manj splačni. Na ta račun, da se potem strošek razdeli med zasebno zaposlovalko, ki je bogatejša ženska in delno s subvencijo s strani države. Na ta način država podpira prekarizacijo, delno pa tudi kooptacijo bogatejših. In kaj to pomeni? Torej, cilj uvedbe instituta samo zaposlenih varoškov. prvič, kot smo pokazali, še nadaljna podcenitev dela, hkrati pa tudi njegova deprofesionalizacija. Deprofesionalizacija tega dela in fleksibilizacija varstva otrok. Torej, pomeni, da gre za uvajanje varstva, ne pa več nujno tudi vzgoje otrok, gre samo še za varstvo. In to je tudi ena oblika dekvalifikacije tega dela. Ker se z vami ni treba več profesionalno ukvarjati, ni toliko ko kognitiven razvoj otroka, ki ga razvijate, recimo skozi dejavnosti v vrtcih. Gre samo za preprosto varstvo. In če gre za varstvo na domu, pomeni, da vi tudi nimate, recimo, ustreznih igralnih pripomočkov. Ali pa, če ste zasebna varoška, vi morate vse to sami kupiti. Kako boste vse to sami kupili? Torej, infrastruktura je skrčena, je omejena. Kdo pravi, da bo varoška, ki je pravzaprav upravlja samo zelo hitr tečaj, tudi Razumela kognitivni razvoj otroka in kdo pravi, da bo v imela ustrezno strokovno podporo in ustrezno znanje, na osnovi katerega se bo lahko tehtalo, kaj se dogaja z različnimi skupinami otrok. Vi tega znanja preprosto več nimate. In to je ena oblika deprofesionalizacije to vrstnega dela. S to vrstno deprofesionalizacijo tega dela ga zopet postavljate za nekaj, kar naj bi bilo neproduktivno kar ne bi bilo zgolj zasebno reproduktivno, nekaj, kar je očitno bližje naravi, nekaj, kar je bližje nečemu vsemu drugemu, kar kot pa produktivno, kvalificirano delo. In iz tega izhaja potem tudi zagovor, da ta ženske to delajo vendar same po naravi. Poglejte to, um, Šole za varuško ni. Ženska mora to čutiti v sebi. Torej, to je tipična deprofesionalizacija in gre za vzpostavljanje konstrukt femininosti se strani žensk, ki takšne delovke zaposlujejo. In tu vidimo, kako deluje patriarhat. Torej, patriarhat ni nojno moško-centrični. Razveljavljanje ženskega dela na podlagi konstruktov femininosti je sestavni del akumulacije kapitala oziroma ženske same iz višjih slojev si izpostojajo isto retoriko, ki je zase ne bi nikoli uporablje na svojem delovnem mestu. In na ta način kooptirajo s patriarhalnimi strukturami oziroma patriha, kapitalističnim patrihatom. Same ga pomagajo spostavljati, same ga pomagajo konsolidirati, točno za to, da se izognejo kot bi tamo naodobne že rekli, reproduktivnim stroškom. Torej same, kot zasebne zaposlovalke, postajajo tudi nosilke kapitalističnega patrihata. In zato se bo liberalni feminizem zauzemal za kvote, ne bo se pa zauzemal za sistemske spremembe. In zato je liberalni feminizem pisan na kožo kapitalističnega patrihata. Ker z njim kooptira za voljo lastnih razrednih interesov, čeprav sam sebe hoče pa iz neposrednih učinkov takih politik izuzet. Poslušate se to, ampak kot pater je bilo veliko bolj pomembno, da je varoška dobra oseba, torej ne brigajo me kvalifikacije, da je dobra oseba. To je zopet en konstrukt femininosti, mehka, topla, dobra, razdajajoča se, odprta, nezahtevna, nima svojega jaza. Polno ljubezni, da ima lastno materinsko izkušnjo, kot da vas materinska izkušnja apsolutno avtomatično kvalificira tudi za doživljensko 40-letno varoško na domu. Mislim, včasih zdoriš, že je ko en dan svojega mulca, kaj še da... In da dobro kuha, kot pa to, da je končala pedagoško šolo ali tečaj. Da dobro kuha, zakaj? Kaj Kje je zdi tista kuharija? Nikoli nisem imela težav z nobenim stašim, razen za neko mamo, ki je bila čudovita in krasna, dokler je nekoč nisem prosila za prost petek, ker sem morala leti na porok. Najprej se je strinjela, pa mi je zmirna, zato sem dala odpoved, popoveduje varška, varška, ki je mladi družini tudi kuhala. Fleksibilizacija. Pripravljala sem in kosilo in opravljala različna gospodinska opravila. Težava je bila v tem, da je bil moj opis dela fleksibilen. Ne glede na to, kaj sem postorila, opravljala, skuhala, zlikala, so moji delodajalci menili, da to ni dovolj. To je varoška. Varoška, ki pere, kuha, lika, čisti, vakumira, boceva in sluškinja. Dobesedno tako, torej institut varošk na domu pomeni uvajanje starih novodobnih sluškinj. Kjer se zopet večvrstno reproduktivno delo, ki bi, ga, ki bi moralo biti institucionalno razpršeno in profesionalizirano po svojih strokovnih profilih in zato primerno plačno nagrajeno, združi ponovno v eni sami osebi, ki dela manj za manj kot eno samo plačo ene profesionalno usposobljene reproduktivne delovke v javnem sektorju. To je seveda zaključek krogotoka akumulacije kapitala. V končni fazi gre za naturalizacijo varstva otrokot vrste dela, ki naj bi ga ženska upravljala po svoje naravi in v zasebnosti doma. To nas pripelje do tega. Pri tem seveda bogate bodo absolutno vstrajene na temu, kaj ti ne nazadnje, če bi šlo za vzdrževanje javne infrastrukture, bi tudi same morale plačati više davke. Raja pa dobijo subvencijo, s katero 30 do 40 pokrijejo pod minimalno plačilo za prekarno delovko, ki se more potem naslanjati na plačo svojega moža, recimo od katerega potem derivativno izverajo njene socialne pravice do pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. To je tipičen primer, recimo, tudi, če ne gre za tiste, ki delajo na črno, recimo tudi tiste, ki grejo javno. In tako se sklene krogotok izkoriščanja, torej, Ker se v resnici sistemsko zastavljeno izkoriščanje umetno transformira in internalizira v konflikt med skupinami žensk se sedaj drugačnimi družbenimi izhodišči, na mesto, da bi se preisprašila sama dihotomija javne in zasebne sfere ter delito dela po spolu, ki jo kapitalizem katerikoli od svojih oblik vedno le poglablja in zaostruje. Torej, Po gospodinjenju ženski in družben družbene kljub pa nam ta kapitalistična družba neprestano servira in neprestano proizvaja govor o neskončnih zaposlitvenih možnostih in izpopolnjujočih samopodobah žensko neskončnih možnostih svobodne izbire in uspeha, a tudi zaposlovanje prekarnih delov, kaže, kot obliko povečovanja zaposljivosti oziroma kot obliko ustvarjanja zaposl zaposlitvenih možnosti na način razgradnje pravih zaposlitevnih možnosti in uvajanja popolnoma drugačnega instituta, ki nas vse zapira v globine kapitalističnega patrihata. Torej, delo za polovični delovni čas in delo na domu sta obila, na kot vrsti zaposlitve, ki naj bi bile pisane na kožo ženskam in so promovirane kot ženskam prijazne politike zaposlovanja in kot del politike enakih možnosti spolov. To se velja zelo zapomniti, kot, politi, kot politika, ženskem prijazne politike za poslovanje. in omogočne naj bi jim uskladiti ne skrb, ampak celodnevno skrb za otroke in gospodinstvo. To je nekaj povsem drugega, kot v socializmu, ko se je govorilo, da je potrebno poskrbeti za emancipacijo ženske, za osvoboditev ženske od gospodinskega dela, da bo usklajevala svoje delo v družini z zaposlitvjo. To je nekaj drugega. To pomeni uskladiti preostanek reproduktivnega dela, ne pa vse reproduktivno delo. Torej, preostanek reproduktivnega dela, ki ostane za tem, ko je večina letega kolektiviziranega in institucionaliziranega in še ne na podlagi tega se lahko tudi spremenjajo družinski odnosi. Več, ko je več reproduktivnega dela, kot je kolektiviziranega, institucionaliziranega, lažje se ta preostanek prerazdeli v družinskem kru rogu. Sicer je to nemogoče in se smatra, da je to reproduktivno delo avtomatično dožnost ženske in odtot tudi potiskanje v zaposlitve za polovični delovni čas. Če ni infrastrukture, ženske se boste zaposljali za polovični delovni čas in to je potem obledanjeno tudi kot naravna soodločitev partnerjev. Strukturni vzvodi in nastavki so tisti, ki to nastavljajo in pogojujejo. Niso to naravne avtonomne samostoječe odločitve. Torej, Ko dokazuje zgodovina, so možnosti samoresničitve in načini delovanja posameznice odvisni od strukturnih dejavnikov. In te krojijo politično-ekonomski sistemi, ki so vedno že družbeni sistemi. Torej, če je bilo za socialistične državne ureditve značino, da so poudarek sistematično usmerene v izgradnjo široke mreže javnih socialnih servisov in družbeno-ekonomske emancipacije žensk, In ta je temeljina na zapustitvi za polni nedoločen čas sami pripadajočimi in polnimi socialnimi pravicami, To ne velja za kapitalizem v kateri od njegovih oblik. Ni važno, o kateri različici govorimo. In s usiljenim prihodom iz socialistične državne, države polne blaginje nazaj v kapitalistično družbeno roditev, ker državna politika strukturno podpira institucionalen patrihat, se je preoblikoval trg dela, socialnega sistema, s tem pa tudi politika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske. Njihove temeljne in naše temne, ekonomske in socialne privice so vsem ali pa se bodo še bistveno skrčne in iznične. Iz tega izhaja zelo pomembno razumevanje in prvo prva lekcija. Borba za sistemsko in enakopravno žensk je tema za govoru kapitalističnega reda. Ali povedano še drugače, stara resnica je, stara vida Tomšič, dobra vida Tomšič, da v drželi, ker obstajali se krepi kapitalistična družbena ureditev, ne more hkrati obstajati in se krepiti tudi enakopravno žensk. Enakopravno žensk ni nikoli posebna kategorija, vedno je sistemska kategorija in zato ne moramo govoriti o ločnih ženskih organizacijah kot vodilo k doseganju enakopravnosti. To je samo pesek v oči za ohranjanje statusa kvot. Tako ko pristanemo na posebne ženske organizacije, pristanemo na esencialistične identitete oziroma na tako imenovano politiko identitetnih politik, ograjevanja v skupine, ki so kategoriza, kategoriza, kategorizirane kot umetne, vendar jih ne vidimo kot take. To preprečuje sebojno solidarnost in razumevanje sistemskega pozicioniranja. Zato je socialistični feminizem vedno vedel, In vedno je da boj za ženske privice je tudi boj za privice moških, ker to je med seboj sinergično povezano. Ne gre drugače.